Salme 123 En sang ved oppstigningene Till dig har jeg løftet mine øyne, du som bor i himmelene. Se, liksom tjeneres øyne er vendt mot sin Herres hånd, liksom en tjeneste kvinnes øyne er vendt mot sin frues hånd, slik er våre øyne vendt mot Jehova vår Gud, til han viser oss sin gunst. Vis oss din gunst, Jehova, vis oss din gunst, for til overflod er vi blitt mettet med forakt. Rikelig er vår sjel blitt mettet med de sorgløse spott, med de arrogantes forakt.